«Скажи, то дуже боляче!» Клайс похмурнів. «Я б не сказав, що відчував нестерпний фізичний біль, то трохи інше. Страх в переніжку з надією, помножений на відчуття, що ти увесь перенароджуєшся, ламаєшся, щоб з тебе зліпилося щось інше. Але так було у мене. Що відчуває ця істота, я не знаю». Чужий біль не можна відчути, йому можна тільки поспівчувати. Він присів біля щура і почав погладжувати його по спинці, щоби хоч трохи заспокоїти та відволікти. Щур замовк і почав випростуватись та линяти. О, та це дорослий отісат! — вигукнула Сніжана, потішившись, що випробування незнайомця вже позаду. Якщо нам доведеться отак по одному повертати до нормального життя всіх непідкорених отісатів, я цього не переживу. Людина, яка ще хвилину тому була пацюком, виявилася жінкою середніх років. Вона була одягнена в балахон зі щільної сіруватої тканини, накинутий поверх яскраво-зеленого комбінезона, волосся жінки довжиною до плечей, Теж мало темно-сірий колір і трохи кучерявилося. Дякую вам, кинулася обіймати кожного з друзів. Я вже й не сподівалася повернути свій нормальний вигляд. Чекала, коли вже нарешті скінчу своє жалюгідне тваринне існування отут, біля рідної хатини, на самоті. Клай, не порадившись із друзями, довірився новій знайомій і похабцем розповів їй, хто вони і що мають на меті. Та друзі й не заперечували, хіба в ситуації, в якій вони опинилися, був інший вихід. Сторінка 90. Вони вже розуміли, хто такі пацюкоподібні мешканці Отісу, і, повернувши людську подобу і ще одному з них, тільки потішилися, що заручилися підтримкою нового спільника. Жінка в свою чергу розповіла трьом друзям свою історію. Колись у цьому великому місті жили в достатку та радості родини отісатів. Діти здивувалися, почувши, що Ламковас, так називався цей населений пункт, не селище і не містечко, а величезне за площею поселення – а що може бути краще, ніж мешкати з родиною в такому райському куточку, де зелень, тиша, благодать, а на роботу переміщатись в промислову зону? А по закінченню робочого дня дві хвилини – ти знову вдома, біля найрідніших людей. Хочеш, можеш прогулятися перед сном, своїм містом, сам чи з родиною?» Гармонія, яка існувала ще років із 15 тому в отісі, була дуже схожою на рай при житті. Кучіфу, так звали жінку, запросила дітей до помешкання, біля якого вони її зустріли. «Зараз я зірву з дерева найстигліших дувакісів», – вказала вона на рясні грона соковитих жовтих плодів розміром із персик, але гладеньких і напівпрозорих. Цей фрукт є дуже смачним, поживним і корисним. Я ж бачу, що ви зголодніли, та й сама скучила за їхнім божественним нектаром». Діти зайшли до двору в передчутті чогось дуже приємного і надзвичайно цікавого. Побачити, як жили колись отісати, скуштувати найкращої їжі з їхнього недалекого минулого, то було щось вражаюче не тільки для прибульців з іншого виміру, але і для Клая, який все ще здавався ошелешеним, і заклопотано вдивлявся в довкілля, немов силкуючись щось пригадати. А ви що не митимете їх? здивувалася сніжана, коли кучіфу простягнула кожному по великому грону дувакісів. Сторінка 91. В отісі немає бруду, посміхнулася жінка. Це вже за моєї пам'яті винайшли систему самоочищення світу. Ви ж бачите, місто в такому стані, наче звідси ніхто й не йшов. І що, у вас можна не мити рук? Сергійко аж присвиснув від такої новини. У нас водні процедури – це спосіб відпочинку, релаксу. Організм кожного отісата теж може самоочищатися, як ззовні, так і внутрішньо. Ех, нам би до такого дожити, не стримав захоплення Сергійко, однак враз прикусив язика, впіймавши докірливий погляд Сніжани.